və sonra müslümanlar öz yerlərini tutan sonra bədir qoyulan yanında Sadibunumaz radiyallahu anh öyde ki, Yə Rasulullah, ey Allahın Peyğəmbəri, sənin üçün bir yer düzəldik, bir çadır düzəldik, onun içində otur. Hündür bir yerdə düzəldik, sən orada otur və oradan qoşun idarə elə. Əgər deyil, biz qalib gəlsək, Allaha həmd olsun, Allah həmd olsun, həbə çox sevinərik. Yox, əgər biz məqlub olsak, onda sən bəz adamlarla geri qaydarsan. Səni arxada, səni bizdən də çox sevən insanlar gözləyir. Yəni, Mədənədə səni bizdən daha çox sevən müsəlmanlar var. Lakin onların bu gün bura gəlməməkləri səbəbi, yəni, bu günlə yəni, xəbərləri olmamasıdır. Bu günlə xəbərləri olmamasıdır. Və Peyğməsləm bu, yəni, rəyi yəni, yəni, yəni, qəbul edir və özü üçün orada bir çadır düzətdirir. Və Peyğməsləm həmin çadırın içərsində oturub, yəni, biraz oturub dua eləyir. Namaz qılın və Allah təala dua edən şəyi, Allah təala onlara bu gün də, bu dar gündə kömək eləsin. Və rivayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbərsəm öz duasında deyirdi ki, yəni Allah'a dua edirdi və deyirdi ki, "Ya Rabbi, bu tayfa sənə ibadət edən tayfadır. Yəni bu müsəlmanlar, bu yığılmış müsəlmanlar sənə ibadət edən tayfadır. Əgər bu gün bunlar qalib gəlməsə, bunlar öldürülsə və hamısı məhv olsa, artıq sənə yer üzündə ibadət edən qalmayacaq." Yəni, sənə edənlərin, ixlasla ibadə edəndən çoxsun olacaq, məhv olacaq və sən bu gün bizə kömək elə və Peyğmbə Sədəm çoxu belə duala edir və Allah təhər də Peyğmbə duasını qabül edir və Allah təhər bu haqda ənfas sırasında yenə buyurur ki, 9-cu ayda Allah təhərə buyurur ki, İz təstəqeytün və Rabbukum, fəstəcəyə beləkum, ənni məumiddukum bə əlfin minəl mələikəti mürdifin. Siz Allahtan, Rəbbinizdən kömək istədiyiniz, Rəbbiniz əşiddi və sizin duanızı qabil etdi və Allah Allah buyuruyor ki, mən deyir sizə, min nəfər mələk göndərirəm, min nəfər mələk göndərirəm və onlar sizə kömək etsinlər və Allah Peygamat Səzəmə bu döyükdə duasını qabil edir və müsələmanlara kömək etmək üçün, min mələk göndərir, min mələk göndərir ki, onlar gəlib müsələmanlara Kömək və bu haqda da yəni, rövahatlar da gəlir, yəni, hədislərdə gəlib ki, həqiqətən də elə hadisələr baş verir ki, qəribə-qəribə hadisələr. Məsələn, rövahatlar gəlir ki, sahabələr deyir ki, mən deyil, müşriqin başını kəsmək istəyirdim, qılınırsan, mən nə kimsə kəsti. Baxıram ki, yoxdur. Lakin kimsə kəsti onun başını. Və bu cür yəni, hadisələr çox olub. Həqiqətən, Allahdarla yəni, məliklərlə yəni, bu döyüşlər müslahından çox kömə Və bu vaxtı... Demə, cümlə günü cümlə günün səhərsi Ramazan ayının 17-sində Hicrət tarixinin ikinci ilində müsəlmələr artıq Bədir döyüşünə hazırlaşmışlar, yəni Bədirdə artıq öz illəni tutmuşlar. Yəni, Bədir döyüşü cümlə günü Ramazan ayının 17-sində başarıb, Hicrətin ikinci ilində. Və Fəhəməzəm yenə də dua edir dedi ki, Allahümme həd-i Qureyş, ey, ey Rəbbim, bu Qureyşdir. Qad əqbarət büxəyə elə və fəxrihə. O deyir, öz təkəbbüllü, yəni adamları ilə və öz fəxri ilə bura gəliblər. Yəni özlərin çox üstün tuturlar, çox fəxri ilə özlərinlə. Tuhayətdukə və tükəddibə Rasulukə. Onlar deyir, sənə qarşı yəni, müharibə elan edib, sənə qarşı çıxır, Bəs onlar peyğəmbərləri yalançı adlandırıblar. Allahum məfən sana surəkillezibəttəni. Allahum mən səndən mənə vəd etdiyin köməyi istəyirəm. Allahumma ahlihimul gudat. Bəli ey Rabbimdir, onları yəni bu günəta çağına qədər onlara məhv et. Və müsəlmanlar yəni döyüş sıralarına dayananda Namazın cərir həmin döyüş sıranın bir-bir düzəldir. Yəni necə ki namazda dayanmır sıraya girmisə, buna da o cür sənin dayanmışlar. Bu vaxta peyğəmbər sallanın görürsüz bir nəfər səhabələrdən bir nəfər, Səbad ibn Nəğazi adında bir nəfər bir adam qabağa çıxıb. Yəni biraz Əbcəhəmin çərgidən qabağdadır. Əbcəhəm bir xətt düzəldir dayanıb, bir nəfər həmin bu səhabi bir az qabaqda dayanıb. Əlində bir qab var idi, həmin qabdan, həmin sahabən qarınına vurur. Qarına vurur ki, bəs çəkil dala. Həmin sahabi deyir ki, ya Rasulallah, bəs sən yəni, mənim qarnımı yaraladın. Mənim qarnımı yaraladın, mənə əziyyət vərdün, sən bunun haqqını verməlisən. Yəni, sən bunun diyəsini verməlisən. Yəni, mən sənə bunun qısasını amalıyam. Peyğəmmə s.v. Yəni, paltanı qaldırır və qarnını açır, deyir ki, vur. Yəni ki, məndən qisasval, yəni, əgər səni zürmələmişəmsən, qisasval. Bu vaxt, deyil, həmin sahabə, yəni, Pəxhmat-sanım qarnından öpür, yəni, hər də ki, Pəxhmat-sanım onun qarına bulmuşdur, həmin yerə öpür və Pəxhmat-sanım bunun əməlindən təcrüblənir. De yəni, Səvad ibn-i həmin sahabə ki, niyə görə belə edirsən? Deyil ki, ya Rasulullah, sənin gördüyün vəzirət artı gəlib çatıb. Yəni, artı biz Və deyilmək, istəyirəm ki, ahırıncı əhdim sənin olsun. Yəni, ahırıncı əhdimdə, yəni, ən ahırıncı yəni, vaxtımda, həyatımın son məqamlarında sənə əl vurum, sənə əl vurum. Və deyil, Peyğəmbə Sələm deyil ki, İnşallah, yəni Allah da xeyirlə Allah da inşallah xeyirlə eləyər və Peyğəmbə Sələm keçib gedir. Və sonra, Peyğəmbə Sələm başlayır döyüşlərə, yəni, yəni necə döyüşlədiklərə xəbər verir, deyil ki, müsələrinlərə, onları isə yaxınlaşanda e, yəni, qoşursa tam yaxınlaşanda onda başlayın, ne eməyə, ox atmağa və deyir, qınclarınızı çatmayın, qınclarınızı çatmayın, hətta sizin aranızda girməyəni qədər, yəni aranızda girməyəni qədər oxlan, onları zərbələ indirin və bu cür yəni, döyüş təxdiqəri onlara yəni, öyrədir və peyamasına onları öz, yəni sahabiləri, yəni döyüşə, yəni, daha da ruhlandırırdı. Və deyir ki, Allah'a and olsun, nəfsi mərində olan Allah'a and olsun ki, bu gün, deyir, düşmənə qarşı döyüşdən bir hər bir insan səbr edərsə və əcəzin Allah'tan istəyərsə və döyüşdən qaçmazsa, Allah talə ona cənnəti vəd edər. Allah talə, yəni, bu cür insana, bu gün, yəni, belə məqamda cənnəti vəd edib. Və deyir, düşmən yaxınlaşında Peyğəmbə Səsələm Səhabələr deyir ki, qalxın və yer, yer, yerlər, yəni, genişliyi, sahəsi yer və göylər yəni, mislində olan bir cənnətə daxil olun. Səhabələr deyir ki, qalxın artıq bu cür böyük bir cənnətə daxil olun. Və bunun işlən səhabələrdən biri, Umar ibnül Hümməm Ənsar r.ə. deyir ki, ya Rasulallah, yəni, o cür cənnətə yəni, böyüklüyü göylər və yer qədərdir, deyir ki, bəli, vaxtda məsahibdə ki bux bux. Yəni bu kəlmənə bux bux gəlməsin. Yəni bəh bəh. Yəni bizə demirlər tərcümələ. O mənə deyir səhabə ki bux bux, yəni bəh bəh. Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, nəyə görə bəh bəhtiyirsən? Dey ki, Allahu an olsun, ciyar olsunla. Mən Allahdan istəyirəm ki Allah təala məni o cənnətə təhdiləsin. Ona görə yəni mən bəh bəh edirəm ki Allah təala məni o cənnətə Cənnət əhlindən sənsən, yəni həmin cənnət əhlindən Və deyir, bu vaxt həmin sahabi, yəni, çantasından bir xurma çıxardır, 5-6 dənə xurma çıxardır. Və başdı xurmalardan birkisini yer və deyir ki, "Əgər yerəm bu xurmaların hamısını yesəm, bu xurmaların hamısını yesəm, onda keçərəm cənnətə daxil olmaya." Yəni 5-6 dənə xurmağı yiyib qurtarmağa, yəni bunu yeyən sonra deyim ki, bula yeyim sonra gedərəm döyüşməyə, bu arada keç olar vədir əlindurla xurmurla atır yerə və qılıncı götürə gedir düşmənin üzərinə. Yəni ki, cənnətə girməyə gecikməsin. Və həmcə sahabilərin biri sorsur ki, Yə Rasulallah, yəni Allah-u Teala yəni, hansı qulundan gülər, yəni hansı quluna Allah-u Teala gülümsəyər? Peyoməl-Sələm ki, Allah-u o bəndəsən gülümsəyər ki, əl, yəni yalın bədənlə düşmənə qarşı çıxsın. Yani, yalın bedenlən, yəni, yalın bədənlə, yəni, özünü qorumadan düşmana qarşı çıksın. Yəni, he, yəni heç bir qorxu ilə olmasın onda. Və Allah bu cürbəndən gülməsəyər ki, gör öz canını Allah yolunda necə verir. Və buna eşləndən həlb-i sahabi, Əlf-i binəl-Həris, öz zərəndə olan zireyi, hansı dəmirindən olan paltarını çardır atır. Çardır atır və öz kılıncını götürür və girir döyüş meydanına. Ta öyrənə qədər, həmin döyüş meydanda ölür, həmin sahabi. Və həməsini Peyğəmbə səhəbələrinə döyüş başlamamışların qabaq, deyir ki, Bəni o Haşimləndə heç kəs öldürməyin. Bəni o Haşimləndə, yəni Haşim evradlarından heç kəs öldürməyin. Çünki onlar döyüşə gələndə istəmək, istəmək gəliblər. Yəni onlar döyüşə gələndə istəmirlə gəlsinlər. Lakin, yani, cəmaat eyv edir deyə onlar çıxıblar döyüşə. Dançıni Peyğəmbərəm bəzi səhabələrin adanı çəkir, o müşriklərin adanı çəkir. Deyincə fransız, fransızı öldürməyin. Və həmin şey yəni bunların arasında Əburbəxtəri, Əburbəxtəri adını bir nəfər var idi. Həmin bu adam və ya Əburbəxtəri, həmin bu adam yəni Peyğəmbərə qarşı o embargo qoyulmuşdu Məkkədə. Yəni bir yazmışdılar ki, 3 il müddətində məsələn müsəlmanlar səylənməyəcək. İndi almaz ona bilməyəcək. Həmin səhifənin həmin müqavirənin silinməsi üçün təklif verən bir nəfəri idi. Peyğambasım deyil ki, həmin adamı öldürməyin. Çünki yəni, o, həm Peyğambasına əzəyət verməyib heç vaxt və həm də pazarda qədər müslümanları kömək eləyərdi həmişə. Və həmçin, deyil ki, Abbası bin Abdülmüqtabi öldürməyin. Abbası öldürməyin. Peyğambasım belə deyildi, əbu, əbu, əbu Hüzeyf adında bir nəfəs sahabi Peyğambasım bu sözünü eşidir. Deyil ki, yəni, Abbası öldürməyin Həmin sahabi deyir ki, necə olur, biz atamızı, öz uşaqlarımızı öldürürük qınacla. Lakin, abbası tərk eləyir, abbası öldürməyək. Deyir ki, Allah həndə olsun ki, əgər deyir, mən onu görsəm, abbası öldürəcəm. Yəni, çünki bu döyüş vaxtı olur, döyüş məqam olur. Artı nə olur? İnsanda yəni, istəyəsən bir nifrət oyanır düşmənə qarşı. Və bu vaxt həmin sahabi deyir və sonra Həmişəhalb edir ki, Allahın dostu, mən deyir, o döyüşdə dediyim sözü bilmirəm necə demişəm. E, özüm də bilmirəm ki, yəni mən o sözü necə demişəm Peyğəmbərəm yanında. Sanki yəni, özümdə olmamışam o deyəndə hirsimdən və ya mən bu söz demişəm. Və deyə Peyğəmbərsəm həmin Əbu Hüzeyfə ilə sözü ona gəlib çatanda Peyğəmsər Ömərə deyir ki, "Ey Əbu Hafs, yəni ey Ömər. Yəni, Peyğəmsər əmisinin üzü vurulur, ona baxsın." Ömər deyir ki, "Xeyr ya Rəsulullah. Yəni bu, yəni beləcə gün deyil. Əlbəttə de ki, Rəsulə icazə verir həmin o adamın, yəni Əbu Hüzeyfənin başını vurum. Yəni, çünki sənin əmrivə, sənin sözə müxalif olub. Lakin Peyğəmbər sallalləm, yəni, buna imkan vermir. Ömərə yəni razı vermir. Pə Ömər hətta deyir ki, o artı münafıq olub. Yəni həmin adamın artıq nədir? Münafıqdır. Həmin o səhabə üçün deyir. Lakin Peyğəmbər sallalləm, yəni, Ömərin sözünə məhal qoymur və o deyir ki, lazım deyil. Və Əbu Hüzeyfi yəni, sonra da yəni deyir ki, mən deyir, yəni, yəni həmin dediyim sözü görə bilmirəm, yəni, yəni necə o söz demişəm. Və deyir, mən həmçə qorxuram ki, bu sözü görə yəni, Allah tələ məhcəz alandırarız. Lakin bir sənə ürəyim rahatdır ki, mən deyir, şəhid olacam. Lakin bir sənə mən ürəyim rahatdır ki, mən şəhid olacam. Və deyir, həqiqətən də Yeməmək döyüşündə, yəni Əbu Bekirin vaxtında mürtədlərə qarşı olan döyüşdə, Həm bu sahabi, yəni şəhid olur. Bəhsimiə Al-Ətəri, yəni Bədr döyüşündə olan sahabeləri, iştirak edən sahabeləri artıq bağışlamışdır. Hətta Al-Ətəri yəni yəni buyurub ki: Ey Bədr əhli, istədiyiniz edin. İstədiyiniz edin. Artıq mən sizi bağışlamışam. Peygəmbər (s.ə.s) belə deyərdi. Və döyüş başlamamışdan qabaq Dövüş başlamamışdan qəbaq, Əsrat ibn Abdül Asad adında bir nəfər, Əsrat ibn Abdül Asad adında bir nəfər qoşunun içindən çıxır müşriklərin arasından, deyir ki, Allah həndə olsun ki...